на кутия Здравейте, това е поредната музикална кутия посветена на рок антологията, която все представяме от миналата година насам. Очакването обаче свърши, антологията с хрониката на българския рок от края на 80-те и най-красивите му парчета, послания, най-напред бе представена пред премьерно на фестивала Откритие май месец в Варна. Там дори занесахме първите безценни 20 на бройки, безценни защото дори нямаше отпечатана цена. В корица обаче и добавената история на Ритъм от самата ми издателка вече затвориха подобаващо дълго сбираните цели 608 страници с спомените и емоциите на Братанов Янев, но най-вече с разбиващите точно 249 текста на парчетата, които белязаха петилетката на Рока дошъл с демокрацията. Не трябва да изпускаме и 270 те авторски снимки, Настоян Гребенаров и не ли Недева Воева не ли Воева не трябва да изпускаме и над 40-те интервюта с героите от това време и всякакви архиви, факсимилета и възстановени материали от пресата от тези години а, ще кажа също така, че да гласим промоция в първо студио на БНР, където се надяваме точно някой от тези герои да изсвирят поне парче две ако ще е амплъкт но ако всичко това се осъществи ще се разчуе Поетичната рок-хроника ще я има на книжния пазар, скоро дори в нашия сайт за поръчка, защото в нашата медия доста от участниците в книгата ни пък гостуваха в предаванията ни докато по радиото пак вървяха музикална кутия и хляб и мармолад а издателката ни дороте и нейният парадокс пък а, ще предоставят бройките разбира се аз лично с удоволствие продължавам да сглобявам и възкрасявам звуки и легенди тук, които вървят от старите касети и радиопредавания и това е музикалната кутия, която ще затвори анонсите за книгата, която от тук нататък просто трябва да си купите и да четете. Това е последният от поредицата анонси, облечени в аудио формат. Издателство ПАРАДОКС представя първата цялостна история на Бегерока от края на 80-те. Бегерока на второто българско рок поколение. 249 култови текста на техните парчета, 270 авторски фотографии, над 40 интервюта. Твърда корица, 608 страници, луксозно издание. Авторите Руменянев и Емил Братанов са пишещи, говорещи, водещи концерти. Те са отчелици на историята, последните, които все още могат да се включат и на живо в ефир, и с тази книга, и с коментари за разказаните събития. за всички от края на 80-те! Цветя, Цветя от края на 80-те! На издателство Парадокс! Поредната доза спомени и звук ще ви подарим отново в две части в Нюза с една дълга статия, раздалена на две и в едно предаване това, което слушате. Накрая на двете статии ще има и трак листа с използваните парчета, разбира се. Новата ни туба се пълни, някои от старите музикални предавания по Offroad радио все още са на старото място и не съм сигурен дали са все още видими, но чакат прехвърляне, докато и този бавен процес се извърти поне ще раздалите от книгата в което искате да чуете и ще го потърсите тук, в Нюза и в Тубата. След арт-рока и Лудия Варденски андерграунд още миналата година, мислехме, че антологията ни ще излезе септември-октомври, а после за Коледа, но съм щастлив да отбележа, че се четат и слушат. Вече ги има в новата Туба. Наскоро пуснахме за пънк Шаренията, Всъщност това бе и най-дългата кутия, сглобена непосредствено преди да са готови сигналните бройки на антологията за барненската ни предпремьера, а и въобще една от най-дългите кутии, но предпочитах да сложа всичко, което, почти всичко, което бях намерил там. А, сега, сега посвещаваме поредното а, аудио представене на част от книгата ни с едно отплуване по пътя на wave на няколко от най-ярките ни представители там, където вълните са тъмни, скорпионите танцуват сами, поетите са мъртви, а чугрите още не бяха се с трендафил. И веднага да обявя бонуса в това предаване, звуковия файл, нещо, което даже и книгата ни наистина няма как да ви даде, само тук. Реставрирали сме най-ценното от архива на самата ни издателка Доротея Монова, която ни изуми една Стара, очукана касетка, нормал-тейп, която дори не си мислех, че декът изобщо ще завърти. Там обаче се криеше едно нейно интервю с Метковоев и Кристиан Костов. Участвах в него, но неговия глас почти не се чува. За ритъм от началото на 89-та излиза във брой втори. Тогава включвам го тук за всички, които искат да помнят гласа на Митко, и защото просто е така, той никога не си отивал от нас. А, за винаги, феновете, приятелите и слушателите остават кътче че в сърцето си за него. Сега ще имаме малко и му. Разбира се, вероятно, извън всичко онова, което съпругата му Нели е запазила. В жанровата теория ще сме по-кратки от Википедията, а тук в радиопредаването пък още повече. Четете си текста. Dark Wave на английски или на български или както щете го наречете, тъмната вълна е термин, определящ движение в музиката, появило се в края на 70-те. Като по-мрачен по и меланхоличен вариант се явява то на популярния тогава просто New Wave или Новата вълна. Използвайки основите на New Wave обаче, тъмната се заражда с прибавенето на мрачни, интровертни текстове и нотка на тага darkwave е свързан с стилистичното обществено развитие през 70-те и 80-те. Пише уикито, през 80-те в darkwave се заражда отделна субкултура, чиито подръжници се наричат Wavery. Използването на този термин обхваща цялата тази сцена. ColdWave, Gothic Rock, DarkWave, които използват и части от електронната музика SingPop, Ambient, Industrial. Изобщо, darkwave е явление. И у нас в края на 80-те той зае подобаващото си място. Може би най-европейски развилият се раздел тогава, когато бе нагребена на тъмната си вълна и навън, на запад от нашата граница. В раздел нещата са най-ясни, дори да игра на думи. В книгата ни сме го заглавили просто тъмно. Представителите не са толкова много, но са ярки, самобитни, качествени, практически превърнали се в легенди на второто поколение още със създаването си. И само от поезията на Димитър Воев има родени няколко книги, тъй, че просто няма как да препишем отново всичко. И никак няма да се изкривя душата като споделя спомена, че кръвно бях малко повече свързан с групите от Твърдия и артовия нюанс, но по времето на тяхната инвазия на българска сцена казвах, че именно нова генерация е най-европейската група, която имаме. Там някъде, в края на 80-те, у нас историите на формирането на второто българско роб поколение се допълват, разменят, разрастват и са елемент от целият феномен. Но не мога да си представя стиховете изпяти от нова генерация, да се бяха появили тогава по страниците на Пулс или Литературен фронт, или Диалог, или Младеж, или пък още повече да стигнат до книжка в тематичните библиотеки Смяна, Факел, какво ли имаше там за първи книги на млади автори в някои от литературните издателства. Случи се обаче точно каквото трябва, както можеше и да се получи в рок-група, в няколко рок-групи. А съдбата отреди на някой от тях да имат много фенове но да съществуват кратко на друга дори да не и се радваме много много в оригиналният състав Историята на тъжните, разбунтувани души, флотката, която щеше да се пусне по вълната, не е неизвестна. Особено днес снета. Сигурни сме, че всеки от запознатите не би се примирил, че един единствен участник, поет, басист, композитор, певец, но единствено най-истинския, вече не е герой от живата земна сцена. А за двамата съставители, Моя милост и колегата Янев, които бяхме заедно в унази паметна нощ на динозаврите преди две години, затрогващо и ценно е това, което видяхме микстейп 5 на рок, възпоменанието за Димитър Воев. Какви 20 години без него! Нищо не е забравено, никой не си е отишъл. Това отбеляза и създаването на фундацията тогава, с всичките групи свирили на живо и с феноменалната публика. А тя, преобладаващо родена след създаването им, и научила или запомнила всичко. Поклон! Самите ние имахме възможността и късмета в една нова медия, тук, оф-медията, с нашето оф-роуд радио, да се видим отново с близки, приятели, колеги от групите от края на 80-те и отново да се почувстваме с аромата на цветята, които ги белязаха. Каквото сме казали и написали, едва ли ще успеем да повторим, Затова просто пренасям тук по-маничко от всичко. За хрониката в книгата ни сме избрали и разказаното от Кирил Манчев, директорът на Водопад, един от участниците в процесите, но и в една музикална котия от Монреал от февруари 2013. Мъничко от Манчев за онези дни. Музикална кутия! Светя от края на 80-те. Много хубав тайтъл, много хубаво име и много интересен.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 И тези проблеми винаги ще ще съществуват. Солчи Соой да свиня И те да любезно да Словайков, баниран е послахак, а вашето да сърце се разтваря в чиния за сръбско хаби. Нова генерация. нова генерация всъщност корите нова генерация идват от много много много отдавна това всъщност е група Парадокс. Кришчян Костов Кристиан Костов, Митко Воев и аз след това става Hot B Hot B е същата формация от хора плюс още един човек на киборди който беше Пепи тя просъществува за малко и след това стана нова генерация Пепи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 Как да кажа, аматьоро, не толкова музиканско, не толкова аржимент, натюрлих мюзик и за това всъщност аз от, скочих от нова генерация в Ревю. Това естествено беше малко конфликтна история, но в един момент ние всичките пък бяхме като една компания от хора, които се познавахме, бяхме много готни приятели и за много дълго време дето се казва аз бях и барабалист на нова генерация, пък бях и барабалист и член от група Ревю. Имам са някои текстове в нова генерация които и пречета, които си спомни, че хората ги харесваха, моите всъщност първи текстове бяха от нова генерация, там където тръгнах с пречета, като аз, ама аз да, можеш да можеш или на всяко действие противодействие, но а, в интерес на истината идеологията и текстовете бяха на Димитър Воев.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 Тя беше Меми, а в него семейство неговата баба пък а, беше Омама. След като те свършиха, свършваха а, домашните с нас след училище, той идваше викаше отдолу от улицата Киро и след това ни излизахме. Това беше в детските години. По-късно се срещахме в група Парадокс. Те бяха с ученици, Митко Войф и Кристиян, и те са с една година по-големи от мене. Те започваха вече тази група и аз <coughs> всъщност се натурално се присъединих и загърбих а, а, а, клуба по авиамоделизъм. Аз всъщност преди музиката бях в клуб по авиамоделизъм, правих самолети, лодки и така нататък. Всъщност винаги съм бил зает с някакви хобита или а, няма сънчение. Живи! И се искат ред, чарди върху моята съдба все ще се разкарат Ако свърши с тях света Аз съм е до плашио Аз съм дете Аз съм с сиво Аз дете, дете ли врели с милионни приказки Спре да искам си парите Които лоших в мещи сезон е този кон С който препускаме ние Аз ще молча ти сте мълчиш, аво, чуйте ни вие. Това е грязно! добре Метризм е това! да Не съм идиот, но ще стрелям в главата, аз всеки философ! Сексът! Това обичам секса! Това си ти! Сексът! Това променя милионните съди! Няма никътва на дъйска, но няма да се справя! Няма да съм чужда прежда за половера съдба! сезон е този кон, с който препускаме ние. Аз ще молча! Ти ще а вълк в на хаутбана, пред предпочитам скоростта. Балерини в балета редактират своят танц. Моля ви, играйте честно, дан... за, че няма да е лесно. <постави> Държен сезон е този кон, с който предпускаме ние. Аз ще молча и ще мълчиш, а Вълк гърдите ни пие. <постави> Черна рок хроника Тук и сега обаче направо минаваме към една публикация в едно времешния ритъм Брой 2 1989 на крехката тогава журналистка станала издателка на книгата ни срумен днес Интервюто на Доротея Монова с Димитра Воев и Кристиян Костов по това време може и да е било едно от няколкото, но най-важното е, че се е съхранило до днес. Че го изрови, а ние успяхме да го реставрираме. И като звук, и като текст. В статията, малко от текста на Доротея, от онзи втори брой на ритъм от 89-та. А тук, някакви части от това бележито интервю. Смитко Воев най-вече. Начало, да плей. Втори, трети. И значи тук ехам стигнали, че по това време наче 10 десети клас. А, плюс това много важно беше за нас да изглеждаме така както мислехме, че е добре да изглеждаме. Тогава мислехме, че е добре да изглеждаме при всички положения с дълги коси. И в това училище събозата, нали, която ни даваха да носиме тия коси, така ни повдигна доста самочувствието. По този начин, вече реално изглеждахме като един истински рок мени. В собственици си учел, е така изглеждахме И... Имахме два концерта в Светлина Единия беше с една група, другия беше, беше като е цяло фестивал Това е да, парадокс Да Аз го измислих Аз и Киро да, yeah. Това си беше, три да тройка тройка рок-аджиска, баскитара барабани Чиста работа Имаше една парча на Канзас от Pointless No Return, от Paradox и това ми даде името от, от идея. С тяхното беше песен, нали? нащо беше има на състав. И бяхме много, това да се спомня от този период, че адски така се научихме, страшно дисциплинирано да репетираме. Знаеш какво се казва? Просто сядаме и правиме. Не се мотаеме, не губиме време никога. Другите се, се мотаеха, да кажем ня бързо. За 7 дни сме правили репертуара с чужди парчета и не наистина вече аз фирих сериозно по 5 часа на ден и така много бяхме напреднали. и Киро много беше непремен с барабаните и бяхме едно така железно трио като главното нещо, което ни куцаше беше все още вокала той нали не беше на нужното ниво аз съвсем не пеех още толкова прилично и по едно време вече може би било 11 клас когато нещо, нещата се закучваха, нямаше къде да репетираме, това беше едно основно тока, препятствие за нас. Да, в Кирови не можеше, в Кристиян, защото това става въпрос вече ни барабани, ни як силовател не можеш. Опитахме много неща с Кристиян, тогава свирихме... С хубави инструменти, в смисъл прилични. Кристиян имаше много хубава китара, хубава китара Телекастър, лицензен. Лицензен, аз имах бас китара германска. Ми... Събрали сме пари по някакъв начин. Ние си... Ние събирахме пари, продавахме. Аз изнесах всичко от нас, продадах всичко. Бастуна, в смисъл, разни ценности, такива в нас и в тях. Продавахме книги, авет и може, нали злато, ако нещо се намери или каквото може, се продава, няма друго, нали? няма, трябва да се купи и това беше на мен не са ми дали потълни, аз нямах дадено нищо от нашето даже Кристиан Лапиано си беше купил не че нещо направихме с него, но беше купил така един начин да и какво стана след това, вече тая криза Да, бастунът отиде в пианото. Не, бастунът отиде. Бастун отиде в пианото. Сигурен съм, че аз го бях взел. Не, вече да ти кажа. Баща ми купи пианото, аз ми дадох и покрихме и го взехме с пианото. И после по късно по късно по късно по късно по късно Ни му по късно и пианото. И и някакъв калинка. Кои да. си мали купих на 8 Това бяха едни такива без, бе, крайни комбинации на буклуци. От един човек буклуци от друг, ние ме даме баклуци и взимаме бакуци. Просто затворен, как не можеш да взедеш. Без голяма сума не можеш да пробиеш кръю от буклуци. Това е една истина. Общо взето. А тогава голяма сума не се намираш. И, понеже не беше къде репетираме, беше така доста за да на положението. Днешто бяхме изнервили с Кристиан, направо нищо не ставаше и фикс-групата ми предлагат на мене да отида да се свира с тях някакво турне в Унгария. Това става Венци, който нали се е а, в... А, че, това ме и но... Никъде не репетирахме. Не, не, още не. Чакай, а, ти кажа. Никъде не репетирахме, ние сте бяхме изнервили, нямаше место. Осини, че никога не да ви напусна тогава. И те ми предлагат... Е, не ви не пуснах, но просто ти го си растяхи въц. Е, да, те ти казаха, че ще сходи в бъд... Ходи от бъд... Унгария. ти кажа... в Унгария пъл... А така. Но, така иначе че, тази Унгария ти издаде, че нищо няма да стане. но както аз ти аз стивех... Казвам, че нали групата фикс. Тогава беше от тоя венци, който сега славяни, той китарист, Владо Попа, който нали от контрол и тримата започнахме парчетата. Последствие... За кое? Точно тогава, 1881 е Чакай се, това ще го кажа. Не, малко след това стане. И ми, ние вече свирихме. Ние започнахме в дези и да свириме горе. И... Един наш съученик, мой съученик от 7-а гимназия Иван Минков, пианист, го взехме на славято братно. Той е от нашата група и почнахме с него. Фактически, започваме да свириме стил... Ли, ли не, не, не. Майка, Майка му от сигур. И почнахме да свириме музика, която аз вече обичах много, понеже много слушах арт, рок и прогресивен рок. И аз и дженелистката група. И ние почнахме да правим някакви парчета които според тогашните невиждания наподобяваха не този стил. Избягах вече от този хард рок, който свирихме с Кристияни Киро, защото ние тогава свирихме по-такъв по-хард парчета и с тях почваме да правим по-такъв стил музики. Почваме да ги правим от дезито ни изгониха, понеже Руснати... Не, не, не, абсолютно аз нищо не си спомням. Текстове съм писал вече тогава. Тогава, може би, за пръв патаза започнах да правя... Сериозно парчета, които се пеят с текстове, имах вече идеи, сериозно за текстове. Той ще може и иначе от преди това съм имал текстове, но никога не сме довеждали с християн нещата до край, но тогава вече започнах да правя по-сериозни текстове и да правиме. И си спомня, че изгоних от тези ито, защото руснаците като излизали от хотел България, Гледали нагоре, защото ние си се и то се чува там около руската църква. И mm -hmm. по този начин ние сме правили демонстрации за един типи и ни изхвърли от там. А през това време, точно като репетирахме тези християн, това става въпрос с фикси. А християни Киру взеха Васо. Не, не, не, не взеха вас. А не взехте? да, взеха, те са взели вълнгареца, които са контрол. А, да, взеха, те са взели вълнгареца, които са контрол, но нещо явно не ви е изгил. не ела тука да го къвеше бе. Па, не бе, това е един наш приятел, който... Е, не, това, е, така само. това става просто за втория концерт в Светлина. Го бяхме взели, понеже той изглеждаше много добре, имеше много долу коса. А -а -а. Тогава за нас това беше важно, това е съм сигурен абсолютно, че за нас дизайна беше нещо, което отски. Точно така, да. И али сте Да ли, смисъл това е истина? Да, да, да. Абе, да падаш, някои да ти сушки бъдоправя, ще го припяваш, на концерта нищо не е становено реставрирано интервю с Димитър Воев и Кристиян Костов на нашата издателка Доротея Монова. Тогава, журналистка за ритъм от началото на 1989. Музикална кутия. Не, преди това, преди това трябва хронологично да ти разкажа. Преди това, вече се мотахме адски и решихме в един момент да преме група за кръчма. Аз той, геш, аз той Киро. Киро и на Марио Бене в Бенето свири Старт, басиста. Брат му Марио. М -м -м. Сложност... А, така, счакам. Това е Марио, който беше кибро и саксофонист. Почхме да, да правиме група за кръчма и репетирахме в Кирови и в това Марио. И една певица, която се на цигулка. И пеш. И в Кирови ставаха такива безни репетиции. Yeah. Чалга. Абе това не е, че аз като си правя да изгиеше. Падам от смях. Това, това първо беше някакъв недобре. Киро на бърбаните ти заспива вече от отекчение, бра, че някакви парчета ужасни. <laughs> Бяхме намерили някакъв катен, който ги беше разписал и ни ги даде. Абе нека ужас, ненормални работи. Обаче се отказахме от това, понеже нищо не става. И 85-та година, така или иначе, влезех, понеже нямаше какво друго да правя. Влезех в... Кръчмата в Цум започнах да за свира приени, които търсиха баси за заместване пато за с тях и обиколих Цум, Кристал, Ропотамо Горна Баня, Варна даже и още няколко Кръчми, Владая и Нови Искър и за три месеца приключих се с кръчмарството а паралелно като свирих с Геша и свирих в Кръчмата направихме една друга група Кале Киро и Васо бяха решили да правят нещо, понеже Васил имаше ключове за това читалище, още останали в него. Как са свирали с Кристиан? Васил бяха ключовете в него. И той с Киро една вечер реално решили да, нещо, да си правят така за удоволствие група и кой да вземе друг и Васил казал, бе Митко е Вайв, той свири на китара, да да го вземе на него. Поне с с Васил сме басисти, нали? И един таран те ми предлагат, е така за удоволствие. Аз си свира с греша, свира си в кръчмата и те викат, айде. Аз им И не да някаква първа репетиция. Некви парчета, Васо предложи там две и тръгнаха там някакви парченци и аз предложих няколко, измислих си такива, с китарка си ги пех и ги свирих и почнахме репетиции и приятели идваха там да ни слушат понеже беше без в зимата студена, нямаше какво се прави се събирахме и свирихме там и в остана аз приключих скръчмата защото вече ми беше дошло от тук и паралелно вече виждах, че така е, че с геша няма да направим група защото той завършва и трябва да, отида да си да и, и да ми вече тази идея се обособява да направим една така вече сериозна група, този път вече наистина сериозна, с него пак. И му предлагам, той, си, да докато, не, не, докато той си идва в отпуски и пишеме си писма, вече установяваме, че ще правим група след като излезе. Mm -hmm. С него и с Киро пак, с Иван Минеков, ако по възможност може, и с светлио вокала на тангра в момента, той също така беше запълнен за тази група. И още от това прекрасно интервю на Доротея от началото на 1989, публикувано в Ритъм, запазило особено съм щастлив, че реставрацията се получи, запазило гласа на Мико Воев. Киру пък, не Киро ще не се с вълку, Кироп преди това. Киро сива тогава само в кале същ. По това време. А може да си ролиш с вълк, паролем. Защото барабаните не му бяха там, като ние репетирахме. Но... Сир... Киро си с вълк, групата да се казваше Монолит все още. И... Да, това ти го казвам, значи така. Представяме Геш, един път го беше в Пловив, се запознава с Веселин Николов, който е от бели, зелени, червени, стар Джосмен. И фактически ние с него вече се бяхме така отказали, просто защото никакъв стимул, нищо, та музика, нито някой ще е слуша, нито нищо, пък какво? Обаче той вика, защото да ви чуе във вас. И ние много се импулсирахме, имахме некъде около 2-3 месеца време до този срок, който беше определил, че да ни чуе. Защото има някаква работа тук в Софиято от Плодив. И ние се отново с геш и си нацепихме там парчето отново, както трябва. Той дойде, чуни и каза, каквото мога да направя за вас е, нали, харесвате ми да свирите в сопот фестивал джаз фестивал на следващата година. Това е било 86-та, значи. Глазникална кутия. Абе, да. да. да. това беше първият рок фестивал в България, фактически. Да. На стадиона. На, да. на... Да. на лятното театър. А, да. Където ние буквално за 3 репетиции, 4 в домашни слоеве с кухи китари си припомнихме нашите няколко стари парчета. Да. Аз, Киро и Васил. И едно ново парче Чичо на Васил. Го направихме тогава, аз и той за първ път. Което в последствие се оказа един сериозен хит общо взето и те го свират даже и сега с Милена. И отиваме на този рок фестивал да свиниме на някаква гадост там, нещо озвучаването, тия двамата пият коняк. Мене ми в стомаха лошо, не знам си какво, вече лошо настроение. Милена, Милена вика как ще излизате тук при това нещо, как ще излизате. Не, публиката ужас. И Милена ми тресна от червило тук на устата. И аз викам, ще излизаме какво ще да става. И излизаме. И то направо, някакво ужас гнило, беше в интересна истината, но понеже хората не са чули са такова парче, с такъв текст, като беше общо, ето, първите парчета ги... на, вас, на Васо беха, първо изпяхме едно внуците и после Чичо. Те бяха така добре прияти, хората съм така добре ги приеха. Чичо, за какво се разправяше? Еми, текстът ще ти го той, той са аз не го знам. И трето парче, обаче, беше питат на група Кале. Мое старо парче едно от първите на Кале, което... Така текста беше много сериозен. В смисъл, ръката си не дай подава, защото е папчива, приличаш ми на сива сграда, толкова си уродлива. Такива моменти. И публиката, после се свърши, има една строфа. Имаше накрая, света е нещо любима, над което аз пикая и облегчевам тази нощ, ще отида в рая. И това се чуваше много ясно. Моя микрофон беше много хубаво. пуснат. Страшно се чуваше. Публиката направо изкофява реално на това парче. А, бе... Страшно беше. Направо такова аз не съм до тогава. Нека в ужас 4000 души от ти реват, ти си направо на върха, макар че все пак вижда, че реално нищо не свириш, обаче все пак беше някакво супер, супер се получи, реално. Ние направо се замаяхме след това нещо. И свърши концерта, големи супер лативи, хората по трамвай рейсове ви викат жестоки сте, примерно, познават ме, ме след някакво, да кажем, на Гара Пирдоп, продавачката на билети ме позна, каза благодаря се на Господа, че Вие имате такива хора като Вас. Примерно някакви такива, нали, реакции между хората. Само затова три парчета сме изфирали там пред те 4000 души. И оттам на мен вече каква идея ми идва. Всъщност е, че не е важно точно, нали, а, какво ще изфириш, обаче е важно пред колко хора ще го изфириш, защото това е много важно. Колко хора ще те видят. И ние са реално се замислихме да продължим с ска, кале тогава. И аз му предлагам на Васил, нали, да правим нещо, обаче той се двумеше между Милена и нас. И фактически, този спорт, тия дебати продължаваха много. Дълго време обаче в крайна кая ще мине победи и Кален нямаше да има. Тя това беше 87-ма година. През това време, вече когато разбрахме, че Кален няма да има, не, не, не, малко месец и след това, може би вече към лятото да беше, май, юни да кажем, ми предлага на мене Петър Попов, сина на Розигар Попов, който беше Бербанис, предлага ми да отида в група, която ще се казва форум, в която да свиниме. И аз не ми беше дълго кой знае колко, обаче все пак търся си място да свира някъде в група. Вие казвате, идвам, свира всичко, не, каквото искате, това ще свириме. Просто никакви претенции. Нямам само и само да върват нещата, да имаме някаква група, концерт и нещо такова. Отиваме там, това четеще, в което сега в момента репетираме, с а, Юлиан, който в момента е вокална група Елит, който свирише на клавир при нас, и с Ричи Румен, който в момента е китарист на конкурент. И аз, и това е Петър Попов и един друг вокал имаше още фанката и направихме тази група чужди парчета забалове, за балове за такива, оти свирим обаче нищо не се уреди фактически и понеже бяхме репетирали един месец, по да направим къде да отидеме, айде, той уреди да ходим праве за да свириме в мотела един месец, това не беше второто свиране в кръчме фактически, отидехме за един месец свирихме там с целта вече, като свършиме този месец, да се разпадне тая група и вече да не съществува, защото се изкарахме и въобще не, не сме хора за заедно работа. Като с 10 пепи решихме вече да се отделиме ние двамата с него, той да сири си вече на клавир, може си беше на и може да сири си на клавир. И просто очакахме развигор пов да ни помага и да направим групата в Ход Б. Представяме се свързахме с Кристиян, вече който дълго време вече сигурно беше писано да не правим нищо. И аз му викам, сега не сега момента да се съберем, защото сега, ако не се съберем, вече няма начин никога да свириме заедно. И докато ли свирихме още в кръчмата, той беше ходил на море, върна се, ние се оговорихме с него, Дадохме му даже парчета, които да и да правиме. И някой той имаше свои вече идеи. И решихме, нали, даже в началото, всеки по две парчета ще направим за началото на групата в Код B. Трима ще бъдеме, така дахме решили с друг машина. Обаче... Не можахме да вземем тази дръмашина, като се върнахме както очаквахме от неки. И какво се оказа, че трябва ни баравани, поканихме Киро, той естествено се съгласи и започнахме много хубава работа, 4 свирихме чудесно, много тия парчета, които в момента ги знаеш, са направени точно по това време. Христота е бухтива Приличиш на сива сграда Толкова си уродлива Хей, господ, за нещащие Виждам твоята красота Искам да имаш вас над мене моля на тела. На остри ръвове сме легнали, легло се насета, Без мрад света трепери, но аз съм, но Бързо старявам, окно С жълтявам, все ми е едно Мрад съм на рибите, които са чироси, още е по -добра. Здравници, аз виждам песен. Пробел съм, че до устата на смея. Не, аз плача, заплакал съм. Обично грозно на Полиле. song грозно От ледовете на нова генерация пише тогава в ритъм 1989 брой 2 Доротея Монова наистина навява хлад но водите на техния северен океан нямат нищо общо с енигматиката както уж оригинално ги е квалифицирал един журналист, а понятието студена вълна можем да използваме и като игра на думи. Това са ледове сковани от страх, конформизъм и предразсъдъци, от ограничено мислене и бездушие. Това са ледовете на посредствеността и глупостта, на омразата и цинизма, на егоизма и отчуждението. Рядко сме чували текстове като тези на Димитър Воев, от които толкова силно и искрено да крещи самотата. Така че публиката, която реши да извърви заедно с генерацията нейния път, трябва да притежава освен добро желание, любов към ближния и интелигентност. Да не забравя, указва Доротея, че това е път, изпълнен страни и лишен от суета и най-важното, да не се изненадва, че накрая ще срещне просто себе си. Защото всички ние сме завинаги новата генерация на 80-те години. И цветя, от техния край. Бих допълнил аз. Черна рок хроника Марта Воева, една от двете сестри в семейството на брата на Митко Симеон Мони Воев за книгата ни се престраши да надникне по-дълбоко в душата и в спомените си. Включили сме я. Тук, за съжаление не разполагам с гласа й, искам да прочета един малък пасаж от онова, което тя ни подари. Марта Вкъщи имахме един шкаф пълен с касетки с музика. Когато бях по-малка, взимах оттам албума на нова генерация Forever и го слушах по цял ден на касетофона на баба ми, защото си нямах собствен. И всеки ден преди нашите да се преберат, я връщах обратно и никога не им казвах, че съм е слушала. Харесваше ми и много исках да разбера историята и музиката, но нищо не разбирах. Тогава постепенно започнах да се вглеждам и в света около себе си и да правя връзка с текстовете, макар, че времето е много различно. Винаги ще има допирни точки. Все пак става въпрос за глупостта на масата от промити мозъци. Преди години Веднъж, когато бях на гости на Нели и я попитах, много се притеснявах, защото знаех, че сигурно ще й е трудно да говори за това. А тя извади един куп снимки и започнахме да разглеждаме. Имаше една снимка на Митко и Мони от 1991, направена по време на снимките на клипа към песента Тъмна земя. Просто я помолих, дали може да я задържа и тя ми я даде. От тогава, винаги, много я пазя. Понякога я вадя и я гледам и си мисля за тези дни. Ще ми се аз да съм била там. Понякога. Марта Воева. Преди повече от 20 години в един тъжен есенен ден бодестта победи човека Димитър Воев. Още приживе, някой се удивляваха, други се ужасяваха на онова, което се раждаше в мозъка му. Думите и музиката, визиите и несъгласията, кошмарите и мечтите му, поне у нези, за които от стихове и песни можеше да се добие представа. Съдбата и болестта решиха да му отнемат всичко там. Заселиха се именно в главата му. И бързо подмениха гениалната му нестандартност с черната пелена на безвремя. Всъщност, не успяха обаче. Остановявам го и сега, и преди година, когато писах този текст, и сега, когато го включваме в книгата и в статията, след времето на една младост, той остана именно в него. Дори да не е завинаги, ще е за много дълго. Докато някак се скапят магнитните носители на човеците и измия цялата хартия на памет на човешкото творчество. Но това вече е езотерика или наистина само с една дума – памет. Председателство Парадокс представя първата цялостна история на БГ рока от края на 80-те. Бегерока на второто българско рок -околение. 249 култови текста на техните парчета. 270 авторски фотографии. Над 40 интервюта. Твърда корица, 608 страници, луксозно издание. Авторите Румен Янев и Емил Братанов са пишещи, говорещи, водещи концерти. Те са училици на историята, последните, които все още могат да се включат. И на живо в и с тази книга, и с коментари за разказаните събития. Благодаря за от края на 80-те от края на 80-те На издателство парадокс. Рок Лексикон Историята на Трендафил и Чугра също е легендарна и те наистина са сред динозаврите. Да припомним, че е преди вместо цветето в името им бе Воцек. И са едни от малкото стари кучета, които имат не само творческо съучастническо отношение към собствената си и на генерацията история, но са и прилежни хроникьори на тези славни демо години, както па ги нарекаха мъртвите поети. Детайлите са от прилежно списвания блок на Воцек, Воцек блок, БГ музика, и се връщаме повече от 30 години назад. Имахме късмета, след преживяното на улица Нов живот, да ги поканим отново в поредна музикална кутия, те гостуваха, взимаме мъничко и оттам. Музикална кутия! За. Аз не знам на колко години е вече това. Добре дошли! В, а, щоба не го кажем така в легендарното студио на Котията на две живи легенди на второто поколение български рок Абсолютно аз, като казах, че за миналия концерт че това са динозаврите на второто поколение има си долаени, трябва да има и динозаври Добре дошли на Воцек и Чугра които иначе с Жоро и Пенчо Как гледате на завръщането сега с Трендафил на Ревера? <laughs> трендафил за тохото За тохото Представям ви двама от а, петима, шестима, седмината Трендафил и Чугра и екс-основатели и членове на Воцаки и Чугра Ми имаме проблем, не знаеме как е Трендафил на английски Не знаем а... как да го представим <laughs> Това е проблем Все пак ние се готвиме за съвърженството. Трендафил. Трендафил е може. Трендафил. Трендафил. Трябва това това търндафил, пожалуйста. Много се зачудихме, как ще бъде. Нарите, все пак сме в Европа, трябва да мислиме за такава по... На френски трендафил. А на френски може би е хубаво. Лютрендал. Лютрендал. И немски може би, за това са интересни, може би трябва да има някако вариации да сме готови. Дори Къвенко. А, между другото, е, да, <съща> да я да лакрия е една тайна. Така? Всъщност, да да, ето първичния зрив, Тоест ние може би сме частички от първото разширяване на Селената. На селената? Да. А, например, бяхме много отдавна, бяхме подгребаща група на Оркестър София. Така. Да. много време и те бяха солисти, тогава бяха Доника Венкова и Христо Кидиков. Например. Фантастично! Фантастично! Това е самата <съпи> са истина. Сега като видях това, ще ме <съпи> е. <да> някак се забрави. <съпи> сега се забрави. <съпи> Кой така помнидва като на човек от формацията на Димитър Симеонов. Да, Димитър Симеон. <съпи> Между <Симьонова. Да>, да, <Съпи> да, <съпи> <съпи> другото, си Димитър Симеонов си си? беше да. много О, добър музикант. Наистина много добър музикант. Аз много се радвах, че можех да нося китарата на китариста. Тя беше Фрамос, спомня до ден днешен. Фрамос с гърдени ефекти. И невероятно. Носил съм е почти 3 дена без прекъсване. А тика касетки бяха трудни за маниране тогава и бяха и къси. Първата, да. когато имахме, беше около 5-6 минути, беше рекламна. И тя се казва: какво беше за Бродове. <laughs> <laughs> <рисвя> за песен Бодъл. за бродове. <рисвя> и тъй като тогава, да, първите стъпки, които правихме, бяха, че имахме един текст, който бяхме написали. Повечето текстове, които правеше във тогава, а, първите. Касетки да? бяха импровизирани в момента на пеенето. Но някои бяха написани една минута преди пеенето върху един лист, все пък да няма неловки паузи. И песенът за бронова беше написана на лист и, и тъй като касетът беше 3-4 минути от едната страна записахме една версия импровизиране, а и импровизиране от другата друга. И двете станаха добре, дори сега се разпространява. Късетките бяха основния определящ фактор. No, <съпорът> <добре, съпорът> <тъде>. yeah. yeah. <съпорът> <съпорът> и когато имаше толкова дълъг старшия бума. Реално, самия процес беше, ние отивахме на Гости в чугра, вечер, денем, когато иде, имаше един кастофон с два микрофона в града. Да, за него, който беше червен. Мога да разкажа за него. Да, да, да. да. Той е, може би да приеме, че е свързан с дисидентство този диссиденство. -хо -хо! политически елемент. Това е бил червен? Ли? Не, да, не, не, не, е не, червен. <that> <that> не, не, не, не. Шената <that> <С> <that> на <that> тази тогава бяха приятели с брат ми, всъщност и, <that> чичо и беше в шатка и oh направи подарък. Затова не беше още този късът. Той беше, да, и са всичките записи. И реално направише стереозапис <that> с двата микрофона, което беше голямо постижение. И реално. Събира се вече всички, дайте да направим хит 3 и, и после за да запием Да, беше да. Но беше супер пианото, защото когато натиснеш един коловиш излизаше акорд. Защото пианото има струни, как всички говорят, да, които да, не бяха еднакви, а с един коловиш излизаше случайен акорд. Това е старо немско пиано от много давно, повече от 100 години. И имаше китар, имаше бас имаше чукалки А цигулка пълно брана? време? Когато вас държаше този инструмент? Когато имаше една цигулка стара тогава но единственото, което правеше, нямаше лък и праше пицикати, защото и ключовете не работиха не можеха да се настроят струни Пицикати само за нюанс за настроение Звички това сме разполагали Значи, всичко е било концептуално, не и спото това и става И тогава и Както и доскоро, никой не е имал идеята нито да, да ги публикува, нито да ги разпространява, нито да търси комерциален ефект и така нататък. Mm -hmm. Целият смисъл беше тогава и това постоянно го повтаряме сега, е, че през тези години, събирайки се някои души, правейки произволни, свободни неща, свободен текст, дори на цензорни неща, дори mm -hmm. антисоциалистически неща тогава, съвсем да от душа е. казани, а... Върху тази свобода, която се постигаше в това, беше най-ценното от цялото да. преживяване. Музиката беше просто претекст да се прави нещо свободно. само за хрониката, през 1981 Георги Маринов и Пенчо Попов са студенти по медицина и започват да свирят епизодично с две акустични китари, като предимно импровизират или свирят класически пиеси. През 1984 Митко Воев и Георги започват да свирят джаз като дует, баси китара под името Воцек по операта Воцек на Албан Берг. През това време тримата се събират в апартамента на Пенчо, той е третият, на когото постепенно започват да викат пък чугра и съвсем спонтанно една вечер записват две импровизирани песни с подръчни инструменти и с неговия касетофон. Първата се казва Корени бесни ласкаво стенат. По това време Воев работи като пощальон и текстът на тази песен е написан на празна бланка за телеграма. За съжаление, касетката, на която са записани тези песни, в последствие се загубва. Триото работи периодично, през няколко месеца, записват редовно самите албуми, както казват, са празни касети, с които разполагат в момента. Когато отдадена касетка свърши, свършва и албумът. Надписва се името му и се взима друга касетка. По този начин дължината на тези тогавашни албуми зависи от размера на наличните касетки. Някой са само с две песни. Други по цели 90 минути. Погледното от, да музикална... му да, от формална музикална... Да, погледното от формална, класическа музикална гледна точка не са много значими от чисто спазвайки канони, чисто... правила да, и така нататък. Да, да. да, в него е чувство за свобода. Това е единствено. Защото много от нещата са съвсем спонтанни, както музикално, така и текстове. Чисто психологически погледнато, много от тях разкриват глубини, нали, преживявания, които волси ги казваше е така, защото беше затворено. Да. Писнаха ми тия ноти да му яда е мамата. Като е светла и невена са добри деца. Къдетът си делата, коли, колските сърца, Отговаря обществото, коли са това. Мислят ви на всички злото с цел в любов в Обележи път с кралица, двама са, нали? Тяхна дъщеря, девица, планове круи. Рицарите ще се бият в нейното леко, за да могат да постигнат знакно потекло. Морско доводи води парнико живот Искаш ли и ти да бъдеш като всеки скот Скрито гава своите щерки, бепствени сълзи Нека да достигят старост, сам ще спиши ти Алo старско стадово дипатито си го искащи Това, което при нас се случи, че ние ги записахме тия неща в стиховете си, станаха записани, ние записвахме касетки и с годините тази традиция, да речем, която между нас съществуваше, се природи вече в нова генерация, която си доби на завършен, вече, музикален продукт, Текст, музика, присъствие, излъчване и така нататък. Това, което, тоест, както и всички неща, които се случват, исторически, хиляди години назад, участниците в тези неща никога не гледат от перспективата на бъдещето към сега. Тези, които се опитват, какво ще мисли бъдещето за мене, те обикновено са карикатури в това си съвреме. А тези, които участват, винаги си мислят от своите лични, вътрешни и го изразяват. Тези, които са честни, оставят наследство, което за другите е разбираемо, понятно, близко и откровено. Тези, които се опитват да се нагажат към средата, към бъдещето или към погледа на поколенията, те оставят нещо, което бързо и лесно се забравят. Може би само прилича на послание до некъде, защото има осъзната честност. Тоест Дам, осъзнаването да? на честност. Аз държа на думичка да на, на да. Понеже има вас, осъзнатата и... честност, тоест, осъзнавали да. сме, че сме честни, нали, да. осъзнавали сме. Тоест не сме си говорили за изкуство, нали, говорили сме си, тоест осъзнавали сме все пак, че сме искрени. Mm -hmm. Може би това да усещането за познание. Тоест нашето самосъзнание за честност. Може би така, така, така да го обясним. Може би така, но не знам. Изкуството е и изпусна важната част, да, да. както цитирам Флоски Чугра, редица нокти са червени, но аз обичам само те. Да, така да, че да, да, тази част също да, е достатъчно да, да, честна и достатъчно да, да, присъстваща. Да, да, Междувременно по някое време работят много неща, разбира се, работят дори и с текстове от степния вълк на Хесе, правят бележития си проект Соня и Сала където много е вероятно като мокър сън да присъства Соня Васи в ролята на Сала. Едно парче се оказва по текст на партийния трибуни функционер Георги Кирков, но когато го записват, те не знаят това. През 1988-а дори се местят в апартамента на Чугра в читали... от апартамента на Чугра в читалището в Подуене, където записва и генерацията по това време и в някои парчета на Воцек и Чугра, се включва и китариста Кристиян Костов, освен Митко. Така се ражда, например, албумът Сватба и коледа, като предстоящите събития са действителни, Маринов ще се жени, а времето наистина е коледно. Последният албум на Въцък Чугра, Бергология, е записан през февруари 1992 в дилема мюзик, професионално и тогава те използват uh, драмoлатор, който определя темпото и формата на парчетата, но останалата музика, освен няколкото теми, е импровизирана. В албума участва и Мони Воев. Между от мене соня за салат тия. Не знаеш ли, че неродини те деца Израстват хубави, като яблоки. И ти си вкусната за мен яблока. Черн параквиз в съня, проморни усмивки, смели градини и пера. Прощате му вдигна, соня и сол в кръвта. Аз с тях ще викна, соня и сол в смърта за тяжестина, черта ни пустни духът в моята гора. Ръцете ми притискат тя. Ще си, спомнят кръвта, Тебо, че жадва Ти. И с Бога, мила, Това е края генерал Емил Вълев се завръща с картина и звук през 2009 Това поне бе относително напоследък. А след това излезе през 2012 и на сцената микстейп в нощта на динозаврите. На улица Нов живот, по която продължават да крачат приятели и самишленици на Воев. Вече бе издал междувременно време на обума колекцията. Ценен, защото има всичко ценно в него. С най-добрите парчета на виолетов генерал, и направил и изложба със свои живописни платна в столичната галерия Сезони. Емил Вълев, художникът, виолетовият генерал на мрачната Wave сцена. Впрочем, в тези години, Metal Catechis revюира е излизането на албума му проникновенно, точно и кратко, връщайки годините назад. Няма да чета тук сега. Но в течение на онази вихрена за българската музика като цяло половин декада започнаха от знаковата в много отношени 89-та Евгений Джулигенчев, бас и Емил Вълев, вокали, китара, синтезатор, програмин и хармоника и успяха да се наложат като една от водещите авангарди за времето родни групи, гордо нареждайки се до няма да изреждаме. Забележителен камбек направиха и мъртви поети. Те също гостуваха в музикална котия след излизането си на улица Нов Живот. С хора дошли от далечна чужбина за оня гик. Както винаги и преди 20 години в своето типично уж непредирчиво ампула, скромни, амбициозни, но не парадиращи с татута си на също легендарна група и за това именно те на времето, много по-далеко от улица Нов Живот, Откриват концерта превърнал се в филм в малката зала България 1992 на генерацията Връщаме се и към срещата им с нас с почитателите им с новите слушатели на офроуд радио в една музикална кутия от ноември 2012 Те остават, оставят за себе си в българската рок хроника на второто поколение два два албума като първият даже се нарича Демо с кратък и твърде стилен и интелигентен път и публика, която не ги е виждала често. Май, концертите им са единствено столицата, Бургас, Благоев, град Русе И край. С инцидентно събиране преди 4-5 години, някои опити на членове на състава да продължат на други нива, други хора. И това е. И няма да правя дисекция, колкото и да обичам да търся местата на българските групи в рамките на жанр, стил и творческо присъствие в нашата Рохроника. Просто мъртви поети, които започват с Явор Сидоров, Христо Ангелов, момчилка Иванов, към които се присъединява бъдещият психиатър доктор Тенев. Веселин Тенев. Така се ражда с мъртви поети в самия календарен край на 80-те години на миналия век. Музикална кутия! Запис! Специален гост! Музикална кутия а, Добре дошли, с фанфари ви посрещам Вие не ги чухте сега, защото те са слушалки т.е. без слушалки и много ми е драго, че след сигурно 15-ти годишно най-малко паузиране, значи аз съм изпуснал онзи инцидент на така Униен от 8-ма година дори не знам къде сте били тогава и как сте били с Хора, те са живи, трима са, единия е за човек и половина даже, и са иначе мъртви поети. Особено ми е драго, това беше другия след клас, не само успешен, а много, много сантиментален, много мил и много ентусиазиращ къмбек на Тридневката на Воев в микстейп. Момчета, добре дошли! Добре, заварили какво? Значи, Завари. само ще помоля тебе. Първо аз ще се извиня, че няма да виждам от монитора на този компютър. Но малко се съберете, да. аз по няколко думи от всеки, за да ви чуят и да ви а, хванат гласовете с името, кой кой е и ще представите и ипсващите хора. Давай, който иска. Да, да. Аз се казвам Христо Ангелов и съм китарист на мъртви поети. Следващия. И също така многословен. <същ> Аз съм Явор и съм барабанист. А, и а, а, освен, че съм барабанист, съм и ентусиаст на тема. Как се оказа? От, от основателите, да. от първата. Ти, на, на всичките, тук, да, тук няма неоснователи. Та, не Ту да. Тук няма неоснователи. Да, да. И молчил края на китари и певец на групата. Да. Когато не си на опера. Така наречения сцена. фронт. Е, е, е, е, е. Аз в, в, в тоя, чест Рахманинов <съпирайте> <съпирайте> пускам тук, разбираш ли. Тук, виж, си запяван. Данте Кантабиле. Е, за му, малко, с ти бях, с нощта <съпирайте> спектакъл и сега си идвам. От Твоите от две снимки, които открих по случайност за статията в Нюза, са в общи линии колкото всичките останали снимки на цялата група в цялата мрежа. Да. Много да. любопитно, че няма никъде нищо. Що така, хора? Ой, Мож. може. да няма. Мамка му. Значи. Бих си изкушил да кажа, че сме скромни, но истината е, че сме страшни мърди в това отношение. Да, абсолютно е прав. Ай, ай, някак си става въпрос за едно време, в което нали всичко беше на да. касети... Да. Излизаше и... Мате снимките не бяха на късетия. Те снимки... а, а, снимките, да, да, ме... снимките са на бяха на хартия. Четири човека стали, аз нямам Facebook и си го казвам, нали? Имам други неща. Но вие четири човека група, страници, това, онова, не може бе. Как? Значи. Чудел съм се откъде да сваля някакви снимки, след като въобще всичките бяха ни такива, примерно резолюция 200 на 100. Накрая от два клипа свалих две снимки и добре, че, и добре, че имаше две снимки от микстейп. Ви сега, тук ще хвърля вината изцяло върху хъщи момчил. От няколко години гиречкам, е така, бавно. Бавно гиречкаш. Да, бавно гиречкам, да. че нещо трябва да се направи, защото от 1989-та станаха 20 години от основаването на групата. Да. Не направихме не нищо. Не направихме абсолютно нищо, въпреки такива много хубави разговори на Бира нищо не се случи. Веско, кога си замина? А не, той е жив. А чай, чай да така. Жив, жив. Не, не, не. не. <сък> а, аз, разбрах, че, аз разбрах, че ще, ще идва покрива това мероприятие. Не, везли много-много че... далече. То, знам, точно той е жив. Той е жив. Той е жив. за Не Той нямаше как Не е Той работи. Не Той е Лина. Има е жив. че е съученик с нашия шеф. А, знам, аз знам, знам, знам, знам. А. А, значи, идеята беше, че 89-та нищо не се случи. После 92-а на 7 май, когато всъщност да. дебютирахме с Воев, с нова века. генерация, той е паметен концерт от 7 май 92-а, пак мислихме нещо да правим, пак абсолютно нищо не се случи, обаче момчето беше в Италия. Интересна истина. Аз все още съм в Италия, сега съм си за малко тук. че това, на което тук, най не е момчето. Да, това, е, да. да. да. това е аватар на момчето. И чак сега. Чак покай концерта на Воев, така се случи, че се събрахме на 100 и се получи. И добре, че Иван беше тук. Просто защото, се оцелихме. Да, просто да, се оцелихме. И добре, че Иван беше тук, басиста, който е много стар наш приятел. Той uh -huh. и още 93-94 години. Той си свиряше 94-та година. Да, Созна, да даже има и снимки uh -huh. да. с него. Той да. също мина през много трансформации. Беше да. Иван Дългия, после стана Иван Дебелия, после пак Иван Дългия. Какво <laughs> е? Сигурно ни слуша. Той, между <laughs> другото, а, щеше да дойде, но се разболял нещо. И реши, че е по-добре да. Не, не, още на разява? Ще започнем с не толкова заради някаква хронология. А, за да се върнем наистина 20 години назад, ще ми се да поговорим после малко и за Воев, и за старото време, и за всички нас и вас. Затова ще започнем с парчета от този демо-обум, който си е демо и като заглавие и като касетка. Mm -hmm. А, и като начин на запис, между другото. Да, и освен това да ти кажа за мен, това е едно. И като начин на мислене и на е Една метафора. Да, да, а, да. а, а. Това ще ях да кажа. Една метафора и една сигло за монова време. Тото за всичките за записи, за блек топа, за цялото ни събиране по синьото, по-насам, натам. И за... И mm -hmm. за годините. Те бяха, те бяха едно красиво, много, много, много... истинско и много искрено демо. Така mm -hmm. Въпреки, че първото парче е Апатия, второто Орисия. Така съм ги подредил нарочно. Добре. <свят> Тварям си очите, ушите си запушвам, откъсвам си езика с двете си ръце. Заставам на ръба на собствената пропаст, в която хвърля всичко до сега. От чуждите дълбана, дълбока и бездънна, надолу ме прикатва. Навиваната и е дълго, проширят да се скъса, назад да бъда върнат няма от кого. 93-та. Говорихме си докато траеха тия две парчета, как е записвано всичко това. Нека се гмурнем в черната рохроник. Вие направо ме значи, същисахте пък. Много такива записи се правеха тогава, но не е лошо да разкажете на хората. Това е история. Как се правеше? Да, как се правеше това ами, нещо? ще започнем тогава да споменем лицето Васил Карпиланов, да. който еволюира доста от това да записва мъртви поети. В момента снима голи жени. Това нещо е записвано с един стерео микрофон, дълъг около 50 см, и с два 6 канални пулта, саморъчно направени от един инженер, примерно, който с поялника. В дипломатически куфърче. В дипломатически куфърчета, много е куфърчета, И е записано на тавана, на който репетирахме, на тавана на Христо Ангелов, китариста на групата. И, и така се правеше добре. смесване. И наистина. Да, да защото да. за да сме честни към слушателите, много често, докато трябват парчета, да да си говориме готини неща и после не ги казваме. Но, но това наистина е много хубава метафора за времето. Че тогава всичко беше демо, всичко, всичко готино се случваше леко в страни и под и, или under или над, не знам дали Тъщ... под и над, но, но това беше и. Това така е, но беше много истинско и много искрено. И на крава и това правехме. Всичко беше адски забранено, но се четеше книгата на Джон Лемен преди да, да я преведат и издадат. Знаехме Jesus Christ Superstar на Изус, Уху. защото някой от английската я беше превел или носеше записи. и Така, това, това се правеше има всичко и, и никой не е такъв фен да се събираме ние на, на купон и не, и не да се напиваме, а да, да слушаме нещо, два часа. Не знам дали си спомняте, но всъщност митинга на синото кафе срещу тъй наречената единна художествено-творческа комисия, която на вас, главно изпълнителите, ви броеше стихчета, куплетчета, думички, нотички, тончета и така нататък и всичко останало и приемаше само една касетка на клавир и глупости и поне решаваше кое парче се върти. Ние този митинг го направихме дори малко преди да дойде демокрацията. Той всъщност беше в. когато се задаваше онзи 10 ноември. А, тогава имаше много по-малко технически възможности, но много повече искренност и много повече сцена. Сега я няма сцената. И пак, и пак да, ви ти... Ти, кажа, и пак да ти кажа, че не съм много съгласен, както Шо? показа концерта за Влаев. от преди десетина дена, глад има. Имаше в микстейп над хиляда човек. Сега може част от това нещо да е носталгия. Сигурно е носталгия. Има го и този момент, вряд Със да. М обаче, каквато и да е тази носталгия. Там имеше доста млади групи, освен това имаше една първа вечер, uh -huh. в която имаше само, само млади групи, Точно. Та, където да също публика, половината да. хора останах отвън. А, тогава не мислихме за пари, а сега не можеш да не мислиш за пари, uh -huh. просто финансово няма да се случат нещата по никакъв начин. Тогава нямахме усещането, че зависим от някой друг, от продуценти, от който всъщност ние от никой не зависихме тогава. Uh, още две парчета. Грапа в утро и бялата пътека. Но пък започнахме от навика на телата. Да, значи навика на телата, грапа в утро и бялата пътека. Навикът на телата Сбъркахме с нюбовта Виния беше тревата The best is da You be the surprise girl Please not шедай Всъщност, липсват и хора, не само митковое, е вашата група загуби човек също. Може би няколко думи. И, е, може би Христо и мучил трябва да кажат за, за Иван, защото аз не съм свидетел. И свидетелно. Да. Кажи някоя дума е христо, но Не страдаме от логорея. <сък> Става въпрос за барабаниста ни, с който свирихме някъде от 95-та. <сък> Не, 1997, да. 97, да, в периода, в който Явор отиде да учи в до... чужбина. около 2000 и... година той се казваше Иван Няголов и загина в катастрофа. Но ali, беше няколко години в групата и Много интересен музикант човек. И беше част от нас, наистина. Mm -hmm. И тогава дойде, съм, дойде. митко Войф дойде на една дойде. А, Не беше... дойде Войев дойде. дойде на една репетиция в твоята таван и каза стига сте стояли на този таван три години с видите тук да. и не, не сте излезли на един концерт и бяхме аз специално не бях готов нямах усещането. За нас, че... генерация бяха някаква да, топ да. група и каза искате ли да откриете наш концерт и ние гипс, нали? Естествено искаме но гипс и първият концерт беше... Нали, къде са ми връщат? Къде свирихме, са ми може би, всеки ден в продължение на един месец Абсолютно. за въпрос за, на тези пет, пет парчета, които изсивирихме на самия контакт? Това е отговорност, просто. И даже... И на тъмно свирихме, нали? Да, Извесвахме да, да. Лампите, да сме сме лампите, се... За да видим дали мога и свирим и на тъмно. Дайга, Защо Абсолютно, защото знаем, че защото на сцената не е тъмна. не знаехме каква ще Няма идея, кога е на сцена. Истината е, че тогава uh, Васо Гюриев се беше върнал мисче от Германия. Uh -huh. Чува, uh, нещо беше правил и той. Uh -huh. uh, Тичера uh -huh. беше uh -huh. на този uh -huh. концерт. И Митко беше събрал нова гирация в състав катето Мони и той. Май това беше. И това беше за тях също някакво повторно събиране. Uh, той концерт Нил Енчев го записва, има филм от него. Да, да, той наскоро да, да. ми призна, между другото, извини, ми са във фейсбук. Че... Нил беше в понеделник гост на да. е Румен, uh, а вика, утре ми... филма още вънън ще го дават на екзарки. Да, е този филм, Нил вика, да. писа ми в фейсбук и каза, аз много съжалявам, че не ми записах, но имах само час и половина батерия. <laughs> РОК АНАТОМИЯ Дърк поетите и рок-групите. Да, на тях ни беше лесно, защото екзистенциалните им импресии бяха само на първ поглед, шантави и пълни с безисходици. По-вярно е да отбележим, че тяхното творчество бе някакво тясно в предназначението си и за това възприемането му бе и по-трудно. И не на празно тяхната публика бе някаква общност от съпричастни единомишленици, едни кръжоци би ги нарекал фен клубове, по градове и кръжни центрове тогава, които се изповядваха душевност и метафори, разбираеми, зав и за общността. Трябва да се споменат поне още няколко групи, които няма къде друга да, да внестим в жанро емоционалните раздели на книгата, а още по-малко в тази статия. Русе май бе градът, където семето на Воев и генерацията бе поело най-живителни сокове, но освен там още и Добрич, Силистра, Плевен Търново, Варна. Да отбележим Галя Маджарова, която бе съучастник в една група, Или Ана Бешкова в друга. По това време самата Нели Воева. А в първите години на 90-те вече правеше прочета с други гласове. Ивашкин, Мефисто, Арт Дженерейшн, абсолютно начинаещи са рожби именно на вълната и последователи на митковоето наследство. От края на 80-те на издателство Парадокс. Гласикална кутия. Тук някъде завършва и статията, двете и части в Ньюза. Тук някъде ще завърши и предаването ни, което я иллюстрира и е инспирирано от цял един раздел по нашата книга Цветя от края на 80-те. Емил Братанов, Руменянев, издателство Парадокс и Доротея Монева Монова, която участва в това предаване с забележителното си интервю с Митковоев от началото на 89-та. Повече в книгата. Но, както Руменянев казва и ще повторя, все пак, изпълнихме дълга си да оставим всичко нова в антологията, което участниците в самата нея заслужиха с песните си. Въндор до още върху стекла от мен, вените си чувствам пулсът на вечния ден, изправен пред ултара, намигам на свещеника и с няколко шамара, за буза в него грешника. Въпросите са ни към тяла нация за винаги Ние сме нова генерация за винаги И въпросите са ни към тяла нация